Sasa saba na, na tatu katika studio za radio isa Nganiro. Samhani kwa muda hua mbao metuponyoka kwa muda ulio kuwa kupata tarifa ya habari. Shkamoni kwa nini mnaonizidi umri na habari za saizi kwa nini ambao umri sawa na huwa kwangu. Karibuni katika tarifa hii ya habari tuanze kwa mkutasari wake. Usafiri umekuwa duni mgini bujumbura wakazi wanadhani sababu kuwa uhaba wa mafuta ni wakati ambapo miaka kumi na kurupuka bila inchi ya burundi kutumia njia za majini ili kuingiza mafuta kutoka Dar es Salaam njia inaosadikua na wachukuzi wa bandarini mgini kigoma. Kwa yenyefaida kwa harama na wakati Raya waburundi wanatakiwa kuendelea kwe hatua za kinga didi ya uviko kumina tisa Tango la Daniel Jilaz Ndabirabe leo jumatatu Alipo funguwa shuguli za baraza la bunge za mwezi wa agosti mwaka huu Na mwenye kiti wakijijiki yangi katika mta nyakararo tarafa ya gisazi mkwani muaro yo kwenye mikono ya polisi katika mahabusu ya mkua huo tangu jana jumapili. Kwa mgibu watarifa zinazotulewa na kanalu wa polisi Dominika Kizimana, afisa polisi mkua ni muaro, Desirene Shimiri Mana, anashitakiwa kuhujumu uchumi wa watarifa. Haya bila shaka na mingineyo, ni katika tarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Anselme yuko nasikimitambo, giungenasi hadi tamati. Nejo Isanganiru ni kiboko yao. Ukurasa uchukuzi ili kuanza tarifa yetu ya habari, baadi ya wakazu wa Jiji Labu Jumbura, wanao kwa uchukuzi wa uma, wanadai uchukuzi kuwa shida siku hizi kisa uhaba wa mafuta. Wanaeleza kufanya mdamrefu kwenye foreni na muishowe kukosa gari, na wengine kuamua kurudi makuawo kwa mguu. Wanaitaka serikali kufanya iwezavyo ili suala la mafuta lipate jawabu, hawa ni baadhi yao. Amina wana iwe maesansi miami ni mi matatizo gari kupata esansi nibara Gari mingi zinatunda kumastasyo Jamani sisi waraia tukuna tatizo Natatizo ya, ya, ya usafiri Tukuna tatizo ya usafiri ya jilia hii Esansi mekosekana mazutu ya mekosekana Sasa sisi waraia ya. Yani unazuka simama kwenye bisi Mpaka saa tatu ino misimama kuna subiribisi Bisi ya wipad Sasa tunaomba Tunaomba serkali Itusaidie kwa kweli Sisi waraia tunatese tunateseka na usafiri ni mgumu ikisha fika kama saa tatu za usiku sasa kama woko mtu wa charama uneshi charama hiyo saa tatu ya usiku saini utatoka hiyo vile saa tatu saini unakuenda charama utakucha kufika nyumbani kwako sangapi Tunamomba baba babayi tulaisi wetu tunakuomba tusaidesi waraia ili tupate na sisi chakua kinatu, kinatu usafirisha nyumbani manyumbani kwetu natika vibaya aji tunatuminga tunaraku matasio Atupati kwa Tumana so, tunatumika vivaya vivaya. Atumiki vizuri. Tunaomba selekari ifanyi gisi yote. tuone kama tumeza kupata esasi viki uraisi. Kupate mazutu kia uraisi. Ito itakuwa saa. Na mkipindi cha zaidi ya miaka kumi kimepita. Nchi ya burundi ikiwa haipitichi mafuta kwenye ziwa tanganyika kutoka bandari ya kigoma. Kwa mjibu ya wawachukuzi wanaosafirisha mizigo na abiria kutoka dare salamu bandari ni hapo. Njia ya ziwani inafaida zaidi kwa garama na wakati Maoni sawa na maoni ya balozi wa Burundi mgini kigoma Ni habari ambayo tutaregelea enda, uh, Ikiwa tutapata muda au uh, itakapopatikana Kumezi induliwa rasmi leo jumatatum kwa nchibitoke Mchakato wachanjo za homo ya bonde la ufa Mchakato mzima umeanzia kwenye kijiji munyika kwa Ya kwanza tarafa ya rugombo Governor Karen Bizoza Ambaye pia ni msimamizi wa mchakato huo Anaileza kuwa chanjo Zitatolewa kuanzia kwenye ngombe wa mnyezi tatu Hadi kwa ngombe wakubwa Zaidi ya ngombe 16,000 Wanatarajiwa kuchanjwa kwa muda uh, wa siku tano Kwenye tarafa zote za mkwa huo Kwa kusubiri Dozi nyingine kufikishwa Huku wafugaji wakieleza kupokea vm jitihada hizo za serikali za kuapatia chanjo za homa hiyo bila malipo Governor Bizoza anawataka kuwarahisishia waendesha kazi Baraza la bunge limeunga mkono hatuwa za serikali ili kupambana na homa ya bonde la ufa. Tamko la speaker wa bunge leo jumatatu alipofungua shuguli za baraza hilo za mwezo wa agost mwaka wa 12 na Daniel Jelaz Ndavirabe anawataka raia wa Burundi kuendelea kweishimisha hatuwa za kinga didi ya uviko kuminatisa. Mwenyekiti wa kijiji Kiyange katika mtaa Nyakararo, tarafa Gisozi mkoa wa Mwaro yu kwenye mikono ya polisi katika mahabusi ya mkoa huo tangu jana Jumapili. Kwa mujibu wa taarifa zinazotolewa na kanali wa polisi Dominique Akizimana, afisa polisi mkoani Mwaro, Desideri Shimirilmana anashitakiwa kuhujumu uchumi wa taifa. Kwa kujingiza kwenye ulanguzi wabidaza kiwanda Brarudi mwenye kiti huyo wakijiji kiange anamiliki ba ya vinyuaji kijijin hapo Hayo yanajiri wakati ambapo wikitatu zinakuisha gavana akiwataka wafanya biyashara watu wa vinyuaji vya Brarudi bei, kueshimisha bei zilizowekwa na serikali Mita za umeme zinazohesabiwa kwenye elfu nne zilinunuliwa wa moja ina... Inalipua Lakimoja na elfu therathini pesa za Burundi Alipawasilisha Yaliote kilezwa mwaka huu siku yaijuma wiki jana Ibrahim Wizeye Waziri mwenye damana ya Nishati na Madini Aliongeza kuwa kazi za kukarabati njia za umeme Mjini Mbujumbura zinaendelea Kwamba kuna tafutua pesa kwa sasa Rejo isanganiru Radio ya Maridhiano. Na muna kusikiliza ni Radio Isanganiro, Radio ya Maridhiano. Tunasikika asin miya kwenye masafa ya FM9.7 Mjin Bujumbura na viunga vyake na ni kwenye miya na moja nchenikati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya we, we, we, nukta Isanganiro, nukta ORG. Turejelee ile habari ya mafuta ambayo ilikuwa ikizungumza kuwa kipindi cha zaidi ya miaka 10 kimepita inchi ya Burundi ikiwa haipitiki mafuta kwenyezi ziwa Tanganyika kutoka bandari ya Kigoma kwa mjibu wa wachukuzi wanaosafirisha mzigo na abiria kutoka Dar es Bandari bandarini hapo njia za ziwani zina faida zaidi kwa na, kwa gharama na wakati maoni sawa na maoni ya balozi wa Burundi mjenzi Kigoma au sio mweza misago Inia kalosi ya nyuma, ikitero chongo Burundi cha changa. Bandari ya Kigoma inapokea bidha kutoka jijila Dharasalam kuelekea Burundi. Hapa ni kama Saruji, Ngano na bidha zingine. Imepita zaidi ya miaka kumi bila mafuta kupita katika bandari ya Kigoma kufika bujumbura nchini Burundi kupitia ziwa Tanganyika. Tenki za kuyifazi mafuta zinanoikana katika bandari ya Kigoma Julene Wakenda, mkurugenzi wa Shegena Shipping Company Moja ya kampuni za usafirishaji inafanya kazi katika bandari ya Kigoma Aragundua kuwa njia ziwa tanganyika manufaa zaidi Ingawa haitumiu tena na ufanye biashara mafuta kuendesha gari Na mafuta ya Burundi, Burundi iliishi kwa kutegemea bandari ya Kigoma Na depoti depotiza Kigoma kwa kutu, ma, ma, mafuta kuenda Burundi musethi Lakini bada ya hapo, niwa warundi wali, wali jiongeza wamenuwa magari, wanufanya biashara usafirishaji wa mafuta. Kwa iyo, rori ni mingi sana burundi za mafuta, kwa iyo, kutumia vyombo wawezi, kutumia mjia maji. Kwa mujibu, wabalozi mdogo wa burundi mjini kigoma, hakuna tatizo, iwapo wafanya biashara mafuta, watatumia bandara kigoma kwa kusafirisha mafuta, kupitia ziwa tanganyika. Jeremike Kenwa anatoa wito kwa fanya biyashari mafuta kutumia njia baharini. Barabaram zinaafrika sana kutokiana na uzito wa zile gari ambazo zinabebea mafuta. Sasa tugiwa shauri warudirie kupitisha vithali yao biyashara hapa kigoma kwa sababu ata hapa awari minakumbuka mnyaka sabini samanini mafuta karibu yota likuwa napitia. Katika kikaocha mafunzi ya uzalendo mkwa ningozi wiki jana, raiswa jamuhuri Evarison Daishimie alahidi kuwa ndani ya mwezi mmoja, tatizo na alo usiana na ukosefa mafuta, litakua tayari limepata ufumbuzi. Tangu mwanzoni, mwamuaka huu, bea mafuta, tayari imungezeka marapili ambayo hajazuia kukosekana kwa mara kwa mara kwa bitha hiyo ya kimkakati ambayo ina athari kwa bea bitha zingine. Shukrani moye wa misago magonjyo ya akili husababisha mara nyingi talaka katika baadhi ya kaya mkoa ni wanaume upendelea kuwa wake wen, wake wengine pale inapotokea wenzi wao wa wakawa wahasiriwa wakicha Mshauri wa na husika na masuala ya kijamii mkoa ni Hombo anabainisha kuwa uongozi huadhibu wanaume wanaowatenga wake zao ambao ni wahasiriwa wa magonjwa ya kiakili Yeah. <laughs> Banki za Uganda zinapanga kutoa mkopo uh, wa shilingi tri, eh, trilioni moja ili kusaidia wazalishaji wandani kuongeza uzalishaji kwa masoko ya jumuia Afrika mashariki Sara Arpata mwenyikiti wachama chama banki Uganda alisema wakatu wa kongamano ya latano la mwaka la mabanki mgini kampala julai 25 kwamba huduma ya mkopo itazinduliwa kabla ya mwishu Wa mwaka huu na raisi wa jamhuri ili kuwezesha wafanya biashara wanawuza kwa inchi za Afrika mashariki kama vile jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Sudan, Kusini, Burundi na Rwanda Ausio, Charles Makoto Uganda siyo tui nafaida linganishi katika kilimo na mali asili Lakini pia imejaliwa kuwa na vipengele muhimu Ja uzalishaji kama vile nguvu za kazi umeme alisema salaha arpata mwenye kiti wachama cha mabengi Uganda Wakati wakongamano la taretano la mwaka la mabengi mjini kampala Jurai 25 kwa hivyo lengo hapa ni kuziba pengwa ya liopo, Kwezesha uzalishaji, kutoa usaidizi wa ufaviri kwa mfumu ekolojia, wakichecheo na wenyenguvu wa ujasia amali, kukuza miongoni mwa mengine, uvumbuzi wa teknolojia, kuangeza famani, kukuza kukuaji wa mzao ya nje. Na kutumia kikamilifu faida faitha zinazopungua alipata Alisema kuwa muda mlefu sana wazalishaji wa Uganda wamekuwa na wakati mgumu wakupata mtagi Ili kufanya biashara vizuri zaidi na inchi nyingine za mjumuhia ya Afrika mashariki Huku banki zikiwaona kuwa hatari takwimu za banki ya Uganda Zinaonyesha kuwa Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ndiyo soko kubwa zaidi la mauzo ya inje ya inchi ya Uganda Ikilinganishwa na inchi nyingine za jumuhia ya Afrika mashariki Uganda ilisafilisha bitha thefamani ya dola zamarekani milioni miasita sitina sita kwenda jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo ikifatiwa na Kenya dola milioni miasita shini na tano Sudani kusini dola milioni miasita shini na mbili mwaka efumbiri moja mauzo ya inje kwa Tanzania na burundi ya rifikia dora za marekani milioni miamoja na dora milioni sabini na mbili katika kipindi hicho mauzo ya Uganda kwa inchi za EAC ni pamoja na sarugi chakura mafuta ya mawese mchele, vinyoaji, sukali, plastiki na bida za plastiki bida za kuoka Vipodozi na katharika viwanda ni miongoni mwa sekta ambazo Zimetamburika chini ya soko Lapa moja Sina zoitaji Ili kupanua biashara ya bitha Za viwandani ndani ya jumuiya Na usafishwaji wa bitha Za viwandani kutoka Inchi wa shirika. ndani na nje Ya inchi Daniel Birungi Mkulugenzi mtendaji wachama cha shaji Alisema Uto wa mikopo ya nje wa kikanda, utathaminiwa sana na kwamba utachochea ukuwaji wa sekta ya viwanda. Tunamaini kama wazari shaji, kwamba huduma ya mikopo ya nje ya kanda, mabadiliku katika upatikanaji wa soko katika kanda na bara la Afrika, alisema pia tunamaitagi banki za humu nchini kwa mia kati abadhi ya masoko ambayo tumeanda Jinsi banki za Kenya zinavyo fanya sekte ya viwanda nchini Uganda ambayo me shudia ungeze kula viwanda. Kutoka 80 mwaka F1986 hadi F1990 mwaka F229 imeagiri zaidi ya watu milioni moja nukta tatu pia imechangia silimia kuna nane nukta sita. Ya la taifa silimia kumina tisa ya mauzo yote ya inje na silimia kumina ine ya makusanyo ya mapato ya kodi kuringana na chama chama banki cha Uganda. Na ilikuwa habari ya Isaac Risa ambayo imesoma kwa kona Sharle Makoto. Na huu ndo mwisho wa tarifa ya habari mpenzo msikilisaji asante kwa kwanasi tukutakie mchana muema.